Eu, é unha cuestión de, de lectura de texto, lectura de textos eh, máis de comentario de texto estaría ben facelo entre todos eu pues, fixen unha selección, unha escolma que a min me parece oportuna hai moitas outras, por suposto eh, o meu pois fará outra versión completamente distinta dendo punto de vista xurídico máis será tamén dende un punto de vista práctico pretendemos non soltar unha superchapa aínda que xa aviso que algo faremos senón intentar eh, intentar falar con vos eh, a, a temática de desobediencia civil. Mm, dicir tamén antes de comezar que non traemos aquí ningunha proposta. Eh máis ben pois defendemos unha chega ao concepto eh, por se alguén non sabe o que é. Eh, por se aqueles que saben o que é, pois igual hai algunhas das dos matices que están dentro que non os coñecía Se sabedes sabe perfectamente como manixarse dentro deste contexto, mellor, porque así entón si que hai ocasión para a discusión, ocasión para o debate, ocasión para o comentario, o comentario de texto, no meu caso Sin máis, eh, todos sabedes o que é a desobediencia civil, a definición de obediencia civil Pregunto así, xa sei que ningún responde Se digo que se levantan en un sí Os que quedan sentados en un no eh, Vale una primeira aproximación A desobediencia civil Este un Un académico eh, Un político eh, canadiense eh, Que di Literalmente, non sei sé si se ve Ben, si, sí, non? Le perfectamente Entre las formas que se ha tomado la desobediencia civil figura la revolución, el tiranicidio, la resistencia clandestina la sedición, la huelga, los piquetes de huelga las negativas a obedecer órdenes superiores los boicots, las huelgas de hambre, los viajeros de la libertad las marchas, las sentadas, las asambleas de protesta y simplemente la no obediencia Como a veces non é una definición do que é a desobediencia civil non? Iso sería o primero que había que dicir eh... O segundo, saco máis como comentario si que se lee entre líneas que... Igual, moi, moi a favor da desobediencia civil como concepto non está este homem non? Este homem, pois é político canadiense Forma parte do partido liberal así bastante forte en Canadá E parece que moito non lle gusta Polo menos aquí a asimila case a calquera cousa non? E, O primeiro que podemos dicir con isto É que a desobediencia civil non é calquera cousa que este alendo legal non? Outra definición Como primeira chega eh, Sería eh, a de Carl Willman en filósofo do dereito Literalmente Solo habría desobediencia civil Se si los actos son ilegales no violentos públicos E de protesta Esta é eh, unha eh, definición Aquí si sí hai definición eh, Que está máis na liña Da que vai ser ampliamente aceptada Por teóricos da justiza Por filósofos do dereito etc No que lle ocorre é que é digamos, que demasiado amplia Non concretiza, hai catro rasgos fundamentais pois Aqueles actos que son ilegais, non violentos, públicos e de protesta vale. Se profundizou máis eh, a seguinte E probablemente a, a das mellores, das máis afectadas tamén eh, Doutro teórico do dereito que Adán Bedó y di leo con Bosco Alguén comete un acto de desobediencia civil si y sólo si sus actos son ilegales, públicos no violentos y conscientes realizados con la intención de frustrar leyes al menos una, programas o decisiones del gobierno apelando a principios éticos con aceptación voluntaria de las sanciones y con fines Aquí xa hai unha definición do que é a desobediencia civil máis unha de definición que acota non? que limita, que limita bastante ademais os actos de desobediencia civil, aquí por suposto xa non cabe calquera cousa, máis ben caben poucas cousas e o momento de empezar a pensar se aqueles actos que nos pensábamos que eran actos de desobediencia civil o son ou non, non probablemente moitos deles salen desa definición cara a outro sitio eh, podedes pensar non? cada un, no que lle pareza pero ten que cumplir todas as esas características, non? non é así tan sincero na mesma liña esta vai ser a definición como a máis aceptada ou alo menos a que eu vou a traballar como a máis aceptada non? nesta mesma liña, pois eh, un amigo desta facultade eh, pois continúa sen precisar de máis en realidade eh, porque ven dicindo un pouco o mesmo con algún matiz Rolts, sabe desde sobra quem é Un acto público, no violento, consciente y político, contrario a la ley, cometido con el propósito de ocasionar un cambio en la ley o en los programas de gobierno. Actuando de este modo, apelamos al sentido de la justicia de la mayoría de la comunidad y declaramos que, según nuestra opinión, los principios de la cooperación social entre personas libres e iguales no están siendo respetados. Outra definición de desobediencia civil Como vedes, son parece, parece que son iguais Pero non son iguais ¿no? Hai matices eh, Por exemplo, eu acentuei Esa mayoría de la comunidade E dicir, Rawls Predí que para que un acto Xesa eh, Desobediencia civil Ten que estar de algún seito De acordo a mayoría da comunidade Iso eliminaría Como desobediencia, como desobediencia civil A grande maioría dos actos dependendo que tipo de persoas concederemos nós que a comunidade, comunidade quen son, comunidade o que está dentro dun estado e os que están dentro desse estado, pois son todos ou son só aqueles que están legalmente dentro desse estado, as fronteiras do estado non se poden entender como comunidade, etc. etcétera. O grande problema, sabedes, contemporáneo da comunidade, no común hai mínimas diferencias, parece parece que esa base sigue sendo igual, pois, pues, dicactos públicos, actos ilegais, actos non violentos, actos conscientes, principios éticos, motivacións de cambio, etcétera, etcétera, etcétera. ¿no? Outro amigo desta facultade pois da outra, non sei, ponteira. É o Bolaño. Habermas Di la desobediencia civil es una protesta moralmente fundamentada en cuyo origen no tiene por qué encontrarse tan solo convicciones sobre creencias privadas o intereses propios. Se trata de un acto público que, por regla general, es enunciado de antemano y cuya ejecución es conocida y calculada por la policía. Incluye propósito de violación de normas jurídicas concretas sin poner en cuestión la obediencia frente al ordenamiento jurídico en su conjunto. Requiere la disposición de admitir las consecuencias que acarrea la violación de la norma jurídica, la violación de la norma, que es la manifestación de la desobediencia civil, tiene exclusivamente un carácter simbólico. Aquí es donde reside el límite de los medios no violentos de protesta. Definición de Habermas. Continúa la mesma línea que vemos antes de, de, de Arambeo, eh, matizada por Rolls, eh, máis introduce a algún cambio eh, O carácter de publicidade que él insiste moito en que se sea público e decir que debemos anunciar anteriormente a, a ese, ese acto de desobediencia pois pues vai ser un dos motivos de discusión Cabe dicir, como vedes e como xa sabedes que non hai unha definición de desobediencia civil que se sea aceptada por todos Isto parece bastante evidente Sí que tamén parece evidente que hai unha liña a seguir, pero hai matices. Eh, neste caso concreto, por exemplo, da publicidade, hai teóricos eh, da xustiza que din que, bueno, que non sempre ten por que haber unha publicidade previa, non ten por que ser un acto público necesariamente, si esa publicidade vai en contra do mesmo acto da desobediencia. Eh, xa temos un montón de problemas ¿no? acabamos de empezar, vemos capa de definición xa hai un montón de problemas, non sabemos se ten que ser pública sempre ou non, ainda que a malloría parece que apunta cara que debe ser pública hai máis opinións outra opinión que traio aquí dun filósofo do dereito israelí eh, leo Una violación del derecho políticamente motivada Ya sea para contribuir directamente Al cambio del derecho de una política O bien para expresar la protesta de uno en contra O para disociarse una disposición jurídica O de una política Este autor eh, Pois pues, é moito máis crítico con as definicións que Vimos arrastrando de, de desobediencia civil El vai matizar En algún momento el vai decir que bueno eh, A desobediencia civil existiría Só so no que el chama A regímenes democráticos ¿no? e dicir, o que para el son aqueles estados onde hai unha democracia que se traduce nun régime e que eh, non habería unha forma de cambio político legal polo tanto a desobediencia civil estaría motivada e fundamentada para producir ese cambio ¿no? ese cambio que se non chega pois se mantería activa unha insustiza serán ¿no? Claro, con isto asume que hai outro tipo de democracias Que son as para ele máis eh, boas Que son aquelas democracias onde si hai un sistema de incisión política E onde si hai un sistema onde a población, no seu conxunto Pode usar ese camiño para chegar ao poder e cambiálo Non ten por que chegar e eh, facerse co poder para cambiálo Senón pois, que hai as famosas iniciativas legislativas populares, etc. É dicir, non ve tan claro o que acabamos de ver É máis crítico Para el, aquí non habería posibilidade de desobediencia civil Entón, rasgos xerais da desobediencia civil? Parece que todo o mundo está de acordo e O catedrático de Ciencias Políticas da UNED eh, Ramón Cotarello Di que, que o primeiro desobediente civil da historia eh, Foi Sócrates, non? O pai da desobediencia eh, civil eh, eh, o Henry David Thoreau, eh, o señor que fez todos americano que escribe a desobediencia civil, Un libro por o cual é famoso, é ten en bastantes máis, escribiu moito, é moi famoso por si. Soberdíncia civil Este é o primeiro O, o primeiro en tematizar Soberdíncia civil Contarelo en realidad el di que o primeiro é Sócrates Porque claro, Sócrates É este tipo Que bueno que cumple as normas básicas Esas que dicíamos Normas básicas, pois Un acto ilegal, Sócrates conoce un acto ilegal Que era ese de Ter tiros os, A Xentenóvano De do seu povo, non? xente o ateniense, os ateniense, os mozos e, ademais, eh, de burlarse dos deuses acto ilegal e acto público oficio de xeito eh, público e, ademais, avisado con premeditación acto non violento acto consciente e acto que, ademais, pretendía vulnerar un estado de cosas hai outra característica que convierte a Sócrates segundo Montarelo en desolivir e a admisión da pena. Isto que antes eh, dicíamos, está por aquí bueno, non, me, non, non sei esta da igual eh, que un eh, consciente de que iso conleva eh, un delito eh, conleva unha sanción e hai que admitir esa sanción. Por que? Porque para a desobediencia civil non se está en contra do sistema de, no seu consulto, estás en contra de un ou varios Puntos dese de sistema E con esa acción pretendidamente simbónica Se pretende facer unha reflexión xera Pero esa acción é unha acción ilegal Isto <coughs> vendemos o esperto Para que teño aquí o lado e, e por lo tanto que pagar por ela ¿no? Sócrates, pois, como sabedes eh, pois a acata esa, esa sanción Que a máis dura de todas é a morte María, que son sus amigos Le recomendaban marchar Que le tine opción de marchar Eh, evitaría ese seito amor eh, Non quiso, aceptou vale. eh, Pois pues bueno Para cotar ele un símbolo No primeiro desobediente civil Na historia, por suposto, eh, europea el vai destacar O cristianismo Como mov movimento social Primeiro grande movimento social De desobediencia civil Que se opón a un estado Se opón a un poder lesísimo desobedecer e desobedecendo ademais en masa porque pen pensan que vulnera os seus dereitos máis fundamentais que sería as súas creencias religiosas Ora, aquí se fala ás veces de Tomás de Aquino porque, bueno, puxo en dúbida esa pregunta de que facer con co un goberno tirano eh, mesmo falou de tiranicidio despois, pois verificou bueno, para contaré o importante a reforma a reforma protestante porque unha vez máis oporse ao poder en masa por un motivo ético e neste caso sería ao poder papal reforma, pónse os dios os dictados do papa que pretende controlar a totalidade do cristianismo etc, estiberan baixo, baixo a súa norma esta, esta oposición forma reforma protestante o que importa aquí de que dase unha loita contra un poder legítimo, contra un poder, poder constituído e legal, digamos, neste sentido. ¿no? Nesta línea, pues bueno, cabería que meter as monarquías, os absolutismos. Por Por qué? bueno, habería que leberse absolutismo porque esta pregunta que se plantea aquí que sobre todo plantea a reforma protestante dese de o poder pode impor as crenzas esta é unha pregunta importante e se resolve non nascias absolutistas aquí está a resposta a resposta é, de acuerdo, como o rei non só é o poder lesítimo non só é a norma, é a lei o poder político, senón que é ademais é aquel representante de Deus na terra polo tanto tamén é o moral é a norma moral polo tanto, o que si sí, non podemos esta loita que se pretendía aquí e negar a palabra do rei porque ele os dous poderes o político e o moral o moral, que, como dicíamos antes é unha das condicións para facer unha desobediencia civil unha fundamentación moral unha fundamentación ética un propósito ético o talero destaca un momento xeco 1 a 7 10 e 8 porque basicamente así moi rápido E acabo esta clase express eh, Por que os séculos do que chama da tolerancia? Por que é importante isto? Porque aquí non existe dereito a resistencia Non hai Iso non quere decir que aquí sí existe Non existe dereito a resistencia Pero aparece o tolerancia de un concepto de tolerancia, xa que é, ademais, motivado fundamentalmente por outro grande amigo desta facultade, que é Loro Básicamente, os dous libros famosos o sobre o goberno civil e o famoso famoso ensaio sobre a tolerancia Estamos no 1660, 1667 xa menos, as dúas obras E por qué falo de isto? Aquí non hai dereito á resistencia aquí tampouco, pero por lo menos se fala de tolerancia a Constitución Española existe o direito de resistencia? Pregunta de Xaú que destaco a LOC? Porque, con isto este é un dos principais influixos que me interesa que é a declaración de independencia nos Estados Unidos Sabedes que, pois pues, logo os segundos las influencias máis importantes na, na política liberal que despois se plasma na Declaración da Independencia de 1776 e posteriormente na Constitución Americana de 1789 1789 este exactamente contexto no que nace todo. mil o importantos nace sete. aquí a onde chega en fillo de migrantes franceses e... Eh, que vive este contexto un contexto de cambio político total, eh, radical e eh, no contexto onde ele comeza a, a escribir eu fixe unha selección unha escolma fixe unha escolma grande, non a vou por suposto ler toda pero fixe unha escolma de textos de, de Toro. Toro este tipo eh, puxen esa imaxe porque Porque unha das cousas que nos motiva a falar aquí da desobediencia civil É unha mera cuestión de, de información Pero é porque a desobediencia civil, como sabedes, é bueno, un, un concepto que se empieza a falar moito con este home Que morre pues, no século XX ¿no? Pero parece que agora vuelve Estase a falar outra vez moito da desobediencia civil Neste pues, 15M un dos exemplos así paradigmáticos Que recollen moito ese tipo de propostas Hai moitos máis Pero eh, esta volta se plasma precisamente nesta ilustración Porque no, pues, esto é un libro publicado, un, un TVO Publicado un cómic sobre a vida de Toro Publicado en Francia por un ilustrador francés E este ano acaba de, de ser editado en, en castelán la editorial impedimenta, non? unha das mostras da importancia desa volta en realidade non só da desobediencia civil, senón do seu pai, o seu o primeiro, primeiro eh, escritor, digamos, eh? Bueno, o libro fala de un montón de historias, leo simplemente alguna cita. Así empezó o libro. Acepto plenamente la divisa el mejor gobierno es el que menos gobierne, y quisiera verlo actuar en este sentido más rápida y sistemáticamente realizada equivale en última instancia a esto en lo que también creo el mejor gobierno es el que no gobierna en absoluto y cuando los hombres están preparados para él este será el tipo de gobierno que todos tendrán es bastante evidente a influencia liberal ¿no? ese eh, era a su realidad desde un momento eh, aquí hay dos cosas está a influencia liberal, fundamental e a influencia digamos anárquica porque o seu camiño vai ser un liberalismo eh, bastante forte a un unha especie de liberalismo político, un especie de anarquismo filosófico, se queres. Mais citas. Pero para hablar de manera práctica y como ciudadano, este eh o libro A desobediencia civil, a diferencia de quienes se autoproclaman partidarios del no gobierno, no pido inmediatamente que no haya gobierno, sino inmediatamente un gobierno mejor. Dejemos que todo hombre dé a conocer que tipo de gobierno merecería su respeto y esto sería un paso para obtenerlo. ¿no? Aquí xa, falamos, xa podemos estar outra vez dentro da desobediencia civil, non queremos un cambio de sistema, non queremos tirarlo todo abaixo e por outra cousa nova no seu lugar, queremos modificar inmediatamente algunas das cousas que nos parecen inadmisibles. ¿no? Esta é a teoría de Torón. Máis citas. Pregunta, ¿debe el ciudadano renunciar a su conciencia siquiera por un momento en el menor grado a favor del legislador? Entón, ¿por qué el hombre tiene conciencia? Pienso que debemos primero ser hombres y luego súbditos. En, en todo sempre hai unha supremacía do deber moral que está por riba do, do deber civil. E isto vai ser unha das características principais do que os teóricos da justiza eh, definen como desobediencia civil. Eh, siempre hay una fundamentación ética, una fundamentación moral que tienen que elevar a, a, a un individuo o a una colectividad e esto sería un motivo de disputa por los mismos teóricos a desobedecer, a ser desobedientes Máis, la ley jamás hizo a los hombres ni un ápice más justos además, gracias a su respeto por ella hasta los más generosos son convertidos día a día en agentes de injusticia Un resultado común y natural del indebido respeto por la ley es que se puede ver una fila de soldados, coronel, capitán, cabos, soldados, dinamiteros y todo, marchar en admirable orden, cruzando montes y valles hacia las guerras, contra su voluntad, sí, contra su propio sentido común y su conciencia, lo que convierte esto de veras en una ardua marcha de corazones palpitantes. Eh, se fala de Toro como un dos primeiros literatos da, da historia de Norteamérica. Eh, pero interesa tamén ver a dureza que, co, coa que fala eh, Aquí, sempre pon unha vez máis diante A moral, ou deber Primeiro a moral, despois o deber É un liberal que camiña cara a un anarquismo E vai acabar no individualismo Este un tema interesante Porque vamos toda a maña falando de individualismo ou colectividade, do local ou global, etcétera pero estará como individuo vai dar a primacía ao individuo eh, e vai ademais facelo responsable eh, pois, eh, a propia historia de Toró é unha historia de responsabilidade é un, un home formado, ven de boa familia estudia en Harvard eh, despois de estudar el Volta a São Paulo de Massachusetts e eh, de Concord Eh, voltou ao seu povo, montou unha escola e empe bueno, empezou a traballar primeiro como profesor eh, nesa, pois, nese traballo ele pretende por en, eh, en práctica a súa idea de docencia a súa idea de docencia consistía básicamente en dúas cousas un, un ser amigo dos seus alumnos dous, deixar eh, eliminar, quitar de en medio os castigos corporales non? que eran cousa do día a día os alumnos Por supuesto o consello de da escola non lle pareceu admisible, votaron eh, Así como votan, pois él monta unha escola privada co seu irmán eh, Pon en práctica este tipo de docencia que lle parecía que era a que, a que había que por En práctica, eh, funcionou moi ben ¿no? eh, Ainda así, despois o deixou por outras historias e marchou E marchou a vivir a casa de, do poeta Emerson isto vai ser unha parte fundamental do da súa vida porque o influxo de Emerson sobre todo pois pues, será eh, radical e definitivo. Outra cita. Todos os hombres aceptan el derecho a la revolución, o sea, el derecho a negar lealtad y a resistir al gobierno cuando su tiranía o su ineficiencia son grandes e intolerables. Esto sería unha primeira definición de desobediencia. civil. Diga, diríamos que sería a primeira Pois este é o, o primeiro tratado sobre iso Hai que dicir eh, Cando falábamos antes de resistencia O dereito a resistencia Non existía resistencia, etc eh, eh, Hai que dicir que o título de desobediencia civil Os estudiosos din que Nunca pro pronunciou esta palabra Este concepto, vamos, esta expresión de desobediencia civil O título orixinal era eh, Resistencia ao goberno civil Era o título a súa obra E... Eh, Disque, sei que o, o editor mudou o título eh, Pensou que esta era unha expresión máis feliz eh, Foi o editor que titulou a súa obra a desobediencia civil E, bueno, podese dicir que, que acertou Outra definición Cuando una sexta parte de la población de una nación que se ha pro propuesto ser el refugio de la libertad es esclava y cuando todo un país es invadido injustamente y conquistado por un ejército extranjero y sometido a la ley marcial, creo que no es más prematuro que los hombres honestos se rebelen y hagan la revolución. Lo que hace más imperioso este deber es el hecho de que el país invadido no es el nuestro, sino que nuestro es el ejército invasor. ¿De qué fala? Aquí. Pues fala, seguintecita, el pueblo tiene que cesar de tener esclavos y de hacer la guerra a México, aunque le cueste su existencia como pueblo. Estamos no contexto no que Estados Unidos pues, declara guerra ao que se chamaba imperio mexicano, eh, esa guerra que está entre os anos 46 e 48, se pues, acaba claro, en todos os Estados Unidos, eh, onde a Vitoria era por o territorio que onde os envía texas ¿no? o sea, a Texas, a guerra, eh, pois como, como victoriosos eh, levan por suposto Texas pero ademais levan Alta California Santa Fe de Novo México e eh, apropianse tamén do que hoxendía son os estados de Arizona, California, Nevada Utah, Novo México e ademais partes dos estados de Colorado Wyoming, Kansas e Oklahoma isto todo é o que gaña os Estados Unidos con esta guerra eh, que representa representaba por suposto Eh, o 55% do, do territorio eh, doméstico de, de aquel momento eh, dicir a, a temática da guerra é unha temática fundamental que estaba en boca de todos eh, A oposición de toro a guerra era, era radical Non só a guerra senón os, os escravos né? Por iso di que mesmo que se lle costa a existencia como povos Estados Unidos Deben parar de facer iso Cono de tempo Sigo algunha cita máis? Isto é o que decir, podo, podo seguir citando para dar, teño un montón, pero O que quero que se vexe é que Pouco a pouco se conforman as definicións que o principio E que agora, en términos xurídicos, manexamos non? de desobediencia civil pero en é en realidade de aquí, de onde sae que é unha manifestación contra un goberno que el considera insusto e que ademais, o que lle reclama o resto da poboación é que non vale quedarse sen facer nada ¿no? ten para iso máis dunha cita por exemplo esta que tampouco se ven porque é demasiado loca. bueno, eu valeo di isto é que poderíamos eh, deciros el día casi con las mismas palabras. Hay millares, en mi opin en opinión, que se oponen a la esclavitud y a la guerra, pero que, sin embargo, no hacen nada para poner fin a ambas. Que, considerándose hijos de Washington y de Franklin, se sientan con las manos en los bolsillos y dicen no saber qué hacer, y no hacen nada quienes hasta relegan la cuestión de la libertad a la cuestión del libre comercio y leen tranquilamente las fluctuaciones de precios junto con las últimas noticias de México, después de cenar, y que a veces se quedan dormidos sobre ambas. ¿Cuál es hoy la fluctuación de precios de un hombre honesto y un patriota? Bacilan y lo deploran, a veces suplican, pero no hacen nada serio ni eficaz. Esperan, dispuestos, a que otros remedien el mal a que ya no tengan que deplorarlo. A lo sumo, solo otorgan un voto baladí y un débil apoyo, así como un deseo de buena suerte a lo correcto y ya. Esto está escrito en 1842. Eh, es vale ta, exactamente igual para hoy en día. ¿no? Eh... Aquí vese claramente este reseitamento do conformismo social É unha herdanza directa de Emerson Emerson, que como dicía, ele pasou dous anos vivindo na súa casa eran, eran amigos, as influencias fundamentais é este reseitamento do conformismo social Sobre todo tamén o formalismo religioso e o abuso político non? Que é do que vai este libro Aquí eh, podemos entrar directamente en su aposta por la desobediencia. Dí, existen leyes injustas. ¿Debemos conformarnos con obedecerlas o debemos tratar de enmendarlas y acatarlas hasta que hayamos triunfado o debemos transgredirlas de inmediato? A pregunta que nos puede elevar a lo que os entendemos por desobediencia civil. Él contesta, los hombres en general, bajo un gobierno como este, piensan que deben esperar hasta convencer a la mayoría para modificarlas. Si la injusticia es de tal naturaleza que tal naturaleza que requiere que usted sea el agente de la injusticia para otro, entonces digo, viole la ley, que su vida sirva de freno para parar la máquina. Lo que debo hacer es ver a cualquier precio que no me presto para fomentar er el mal que condeno. Este es un gravísimo problema que él se eh, ha muy claro, ¿no? pero que yo sé, tenemos absolutamente ¿no? a todos. ¿no? Este o, grande problema del capitalismo que yo sé por la mañana, Ademais, pois, eh, algún de vos sacou perfectamente a colación, eh, non nos olvidemos que nós somos todos eses que hai, porque hai unha especie de discusión entre os vos e os malos, os dun lado e os do outro, pois nós somos eses mesmos que, que fomentamos ese mal que supostamente padecemos. Eh, isto, pois, él o viu clarísimamente faixa bastantes anos. Ainda si esta oposición a guerra Esta oposición aos esclavos Non foron o detonante para escribir esta obra Esta obra en realidad ven porque Despois de vivir con Emerson El eh, cabeado ca situación do, do goberno eh, Decide marchar eh, Onde marcha? Marcha as aforas da cidade eh, Había un parque chamado Walden Con un, un río na ribeira do mesmo monta un um, fai, el mesmo, unha cabana, eh, en propiedade dun terreo que era propiedade de, de, de Emerson, do poeta né? monta unha cabana e marcha a vivir el xo na naturaleza eh, hai que dicir que, que todo era un naturalista eh, de vocación e pasou toda, casi toda a vida a súa vida facendo iso era máis cousas, non? foi filósofo, foi poeta eh, foi agrimentor e foi ademais fabricador de, de lápices, traves de un, unha fábrica do seu pai eh, parece ser que despois de que el inventou un modelo de extracción do grafito pois mellor que os que había na época eh, os lápices Toro pasaron a ser uns dos lápices máis conocidos de Massachusetts tamén o deixou, tipo non podía parar e eh, eh, foi ali eh, vivindo só na naturaleza cando pas deixou de pagar impostos e no ano 1846 o deteñen por, por non pagar impostos Había un imposto que se chamaba un imposto personal, que se pagaba nas cidades, el dixo que non o pagaba precisamente porque con eses cartos se financiaba a guerra contra México. Entón, eh, se negou a pagar ese imposto, foi detido e ademais o meteron na cadea. Ese momento, el pasasou unha noite na cadea, era un ame que tiña cartos, en realidad, viña de boa familia, eh, e dín, bueno, entras na cadea, pero se pagas a fianza xa, nin entras, non? só tes que pagar quicatro duros e marchar negouse a pagar e eh, o meteron na cadea, por suposto a día seguinte un amigo seu pagou a fianza por el e o sacaba só pasou unha noite na cadea e eh, di que foi suficiente para concibir o que dous anos máis tarde sería este libro que en realidad foi escrito en formato de conferencia vos leo para rematar o sea teño moitas máis, pero Eh, remato xa eh, o que él escribe de sí mesmo de do que pensou dentro da cadea ¿no? di, hace seis años que no pago el impuesto personal por este motivo Me tuvieron una noche en la cárcel y cuando meditaba examinando las paredes de sólida piedra de dos a tres pies de espesor, la puerta de hierro y de madera de un pie de espesor y la reja de hierro que filtraba la luz, no pude menos que pensar en la estupidez de esta institución que me trataba como simplemente fuese un montón de carne, sangre y huesos, susceptible de encerrarse bajo llave me preguntaba si habría llegado a la conclusión de que esta era la mejor ocupación que podía proporcionarme y que jamás se le ocurrió a disponer de mis servicios de alguna manera. Comprendí que si había un muro de piedra entre yo y mis vecinos de la ciudad, había todavía otro aún más difícil de escalar o romper antes de que ellos llegaran a ser tan libres como yo lo era. Ni por un momento me, se me sentí encerrado y las paredes me parecieron un gran derroche de piedra y argamazo. Me sentía como si entre todos los vecinos yo fuese el único que había pagado el impuesto. Sencillamente no sabían cómo tratarme, sin embargo se comportaban como personas groseras. En toda amenaza y en todo cumplido erraban porque creían que mi principal deseo era estar del otro lado de ese muro de piedra. No pude menos que sonreír viendo cuán diligentemente cerraban las puertas a mis meditaciones, que los seguían de nuevo sin prisa ni pausa, y ellos estaban realmente convencidos de que todo eso era peligroso. Como no podían llegar a mi alma, resolvieron castigar mi cuerpo. Parecían chiquillos que si no pueden agredir a la persona contra quien tienen odio, maltratan a su perro. Comprendí que el Estado era ingenioso a medias, que era tímido como una mujer solitaria con sus cucharas de plata, que no sabía distinguir a sus amigos de sus enemigos y perdí todo el respeto que conservaba por él y le tuve lástima. E ese momento cuando declara esa frase que pasa a ser famosa, di, en verdad declaro en silencio la guerra al Estado a mi manera. Aunque siempre haré el uso de él y conseguiré la ventaja que de él pueda Como suele suceder en estes casos eh, Simplemente unha cita Moi literaria, moi bonita Do que él supostamente viviu ese día Ese día na prisión Hai moitas máis, o libro es Podes ser topar na rede eh, É un bo é un bom resúbido que é a desobediencia civil eh, aproveito para presentaros que non porque é un novo colaborador do Proxecto de Arriba eh, Francisco Rey, licenciado en Dereito pela OSC eh, sou de Paz Concello de Salceda de Caselas eh, eh, aproveito este estrado para agradecerche públicamente que estés aquí, que colabore con Proxecto de Arriba pues, pues, Buenas tardes a todas a todos gracias por la invitación a, Demiro, a resto de compañeros a vosotros arriba é a primera vez que piso esta facultade sempre <risa> hai unha primera vez para todo eh, bueno, é o que vou intentar eh, tampouco quero dar definicións jurídicas do concepto do concepto de subvencia civil xa leo bastantes eh, quería facer algo moito máis práctico que están no día a día, sobre todo salen nos medios de comunicación a raíz do 15M penso eu que son casos concretos mas que diferentes colectivos, plataformas pois de maneira máis ou menos colectiva, máis ou menos organizada máis ou menos pública pois, deciden esta norma non nos gusta esta lei non nos gusta, queremos cambiarla e vamos a loitar contra iso o que si sí vou facer antes de empezar é lembrar unha sentenza dun do soldado do penal número 4 de Madrid sentencia 75/92 que é do 92. É a primeira vez que un suizo asolve ao aí sumiso do delito de incumprimento da prestación social substitutoria. Foi unha sentencia pioneira porque na opinión pública hubo bastante revuelo porque esa sobia un sumiso de madre de Dios. o interesante da sentencia é que o suiz fixe unha xustificación xurídica da desobediencia civil. puso digamos que E o primou o personal sobre o estatal o suiz no fundamento cuarto da sentencia pois rastuaba que concurría a eximente de responsabilidade penal do estado de necesidade o Boller, directamente por que non cando o acusado decidiu incumplir a prestación social sustitutoria, e mentre se incumpliu a súa propia dignidade e atopabase na situación de risco iminente que representaba a existencia do propio deber de cumplir aquela ademais, ante vista situación, o incumplimento do deber aparecía como un único modo de evitar que a dignidade do acusado quedara afectada. E por último, a lesión evitada era manifestamente superior á causada. Baseábase na, na liberdade de conciencia que deriva do do dereito fundamental da liberdade da liberdade ideolóxica da Constitución, o dereito fundamental eh da dignidade como persoa, então pois argumentou o Suizcre, que en ese caso estaba tiña que resolver o minxu míso porque non, non, non podía non podía cumprir esa prestación, digamos, o, o o acusado. Ben. Acito porque é a primeira es que, que se que debe este caso no estado español. E agora sin máis, pois vou empezar a falar de diferentes casos, e o que dice a lei e o que nos pode pasar se decidimos ser les Por exemplo, o caso dos peaxes nas autostradas. Eh, Saberles que hay plataformas que no pueden pagar, muy activas en, en Cataluña que van que eh, quedadas tal día para saturar peaces de las autostradas, eh, negarse a pagar o incluso algunos de manera individual, van con vídeo o colgando YouTube, luego... Eh, ¿En qué consiste? Pues consiste en eso, en, en llegar y decirle eh, que no quieres pagar eh, Como son trabajadores de una concesionaria Non este o único que poden facer eh, Pedirte o número de matrícula do coche que deben, deben levantar a, a valla Porque, porque o, o regulamento xeral de tráfico No artigo 153 Dince claramente Sinais de restricción de paso A sinais de restricción de tráfico Para que en asa tope de fronte no sentido a súa marcha E a partir do lugar no que están situadas proíben o limite ao acceso dos vehículos na forma que a continuación se detaña da un montón de, de tipos de sinais e a dos peaches Proibición de pasar sen deterse. terse Indica lugar onde é obrigatória a detención pola proximidade segundo a inscripción que conteña dun posto de aduana, de policía, de peache ou de outro En todo caso, o conductor así detido non poderá retomar a súa marcha ata ter cumprida a prescripción que a senada establece O final dice que te este parar, pero en ningún momento para de pagar Claro. Al final o non hai non hai ningún delito, ninguna inflación infracción administrativa. ti, si, cando entras nouta estrada, Asumes un compromiso de de pago polo servizo que che dá o a concesionaria da estrada, é especie de un complemento contractual. Se che, che ali, non pagas, estás incumplindo un contrato con unha brigada civil que che pode reclamar a a concesionaria, pero pola vía civil. Eh, no caso de que teña o TDI se non o deches pois, poderá reclamar o matrícula do coche nah. creo que era a Vertis a concesionaria de, de Cataluña en Cataluña, claro, teñen un porcentaje altísimo de de PAS eh, decía que si sí, vamos a mandar a inflación de tráfico inflación nada porque te poden reclamar a cantidades pois, presentar un, un, un lugar, unha demanda por reclamación de cantidades pero non é difícil que non é moi infarto. aviso non de roca si. Bueno, primeiro exemplo. Segundo exemplo. Falamos do 15M, manifestacións, reunións, acampadas, concentracións. Eh, suele aparecer a policía por ali. Eh, pois vou falar das identificacións policiais. Lo que nos pode pasar cando estamos en unha... Pois no, se supone que alguna vez estiveste, alguna reunión, manifestación aparece a, a policía aparte incluso últimamente andan pola rede tamén vídeos nos que as identificacións son abusivas, arbitrarias a veces incluso violentas bueno, hai internet un mogollón de casos pois vale, vou ler o artigo 5 da lei orgánica de forzas e corpos de seguridade Que dice, teño por aquí Son os principios básicos de atuación dos membros das forzas e corpos de seguridade Punto 1, adecuación, ordenamento jurídico Aquí a lei di expresamente que se debe actuar con absoluta neutralidade política e imparcialidade E en consecuencia, sin discriminación alguna, por razón de raza, religión ou opinión Punto 2, relacións coa comunidade E Aquí dí a lei que se debe impedir no exercicio da súa actuación profesional calquera práctica abusiva, arbitraria ou discriminatoria que provoque violencia física ou moral e engade observar en todo momento un trato correcto esmerado na súa relación cos cidadáns posto que procurarán auxiliar e proteger. E logo, terceiro punto, tratamento de detidos, di que os membros das forzas e corpos de seguridade deberán identificarse debidamente como tales no momento de efectuar unha detención. Eh, entón vámonos o artigo 20 da Lei Orgánica de Protección da Seguridade de Cidadá a Lei Corcuera que lle chamaban o, lei, o artigo 20 dice os asentes das forzas e corpos de seguridade poderán pedir no exercicio das súas funcións ligadas a realizar e realizar as comprobacións pertinentes na vía pública, sempre que o coñecemento de identidade das persoas pois necesario para as funcions de protección da seguridade que os asentes de encomenda presente a lei. Vale, todo isto digo porque se estamos nunha manifestación que dada eh, nos piden o DNI, pois a non ser que, que consideremos que, que de maneira arbitrária ou abusiva pois estamos obrigados a dar O problema disto é que interpretar en cada caso concreto que é unha identificación arbitrária ou abusiva pois complicadísimo en calquera caso se nos negamos podemos estar cometendo unha falta do código penal artigos e centros 34 os que faltaren o respecto e consideración debida a autoridade e os seus asentes ou os desobedeceren levemente cando exertan as súas funcións serán castigados que pena de multa de a 60 días se sabe despues Bueno, todo isto, se non tenen de palo, me interrumpides que non hai un problema Si sabes como computo das penas días multa? No Vale, bien <risa> eh, Pois é unha forma de computar, poden meterxe 2, 3, 4, 5 euros por día Por día e multa el eh, o claro, tes multiplicar Pois dos días multa, pois multiplica o, o dos con os números de días eh, así poden checaer ata, non sei, 400 euros. É un sistema de, supuestamente digamos eh, menos lesivo que a de prisión, Pero, bueno, no caso de, de non pagar pues, vai che cambiar os, os días de días multa que non pagaches por días de privación de liberdade. Naio. Pues, non. Eso de círculos vistas. No tengo no caso de que no pagues porque por lo que sea, que el teléfono claro, si solamente no paga, pues dan su opción a cambiar en vez de pagar X pasta por... Pues cada si día no pago. Pudiendo pagarlo, no, puede decir, no. no pago un eterno. Deberías declarar un segundo, supongo. Oh, no, o bueno, no, no. si no pagas, no, claro. Si no pagas... No quiero pagar. No. Si quiero pagar, también. Bueno, en todo caso, si una infestación se complica, Cosa que sucede últimamente tamén a menudo Pois complica-se no sentido de que se poden imputar delitos Pois pasando non son faltas Porque tamén unha cousa é unha falta E outra cousa é un delito Tiño notado por aquí Os delitos son as infraccións que a lei castiga Ou a lei do código penal con, con penas graves ou menos graves E as faltas son aquelas infraccións que a lei castiga como penas leis Eu, por exemplo, como o xui de paz Tenho unha competencia, pois ridícula prácticamente moi pouca pero si sí podo xulgar certas faltas delitos ninguno faltas casi ninguna tamén pero podo xulgar certas discusións entre vecinos digamos si sí. pois pues vale pois pues, cando unha manifestación se complica hai cargas sempre aparece o típico tonto que empieza a reventar un caixero ou quensea un infiltrado dame igual pois pues, podense imputar delitos máis chungos, digamos. Desobediencia a autoridade, artículo 556, que dice Os que se resistiran a autoridade aos seus asentes ou os desobedeceren gravemente no exercicio das súas funcións serán castigados ca pena de prisión de seis meses o máis. Xa fala de prisión. En no artigo 557 o seguinte serán castigados ca pena de prisión de seis meses a tres anos os que actuando en grupo e co fin de atentar contra a paz pública alteren a orde pública causando lesións as persoas, producindo danos nas propiedades, obstaculizando as vías públicas ou ascesos as mesmas de maneira perigosa para os que por elas circulen, ou invadindo instalacións os edificios en preciso das penas que lle podían corresponder conforme a outros preceptos deste gole. Xa son palabras máis restantes. Bueno, vou dar un paso máis e falar agora de outro sector, da sanidade, no que vou poñer dous exemplos. Un é o euro por receitas, que aínda que non está implantado en Galicia, está, bueno, realmente está en suspenso polo Tribunal Constitucional tanto en, en Madrid como en Cataluña. Pero bueno, que estea en suspenso non crecer que nos vai aplicar, simplemente que o Tribunal Constitucional eh, teña en suspenso é parte do procedimento cando unha norma unha norma autonómica sin rango de lei, que era cando a impugna o goberno pois, pois automáticamente o Tribunal Constitucional pideis eh, a norma en suspenso eh, pois, para que negocien o goberno estatal coa autonómico ou para o que sea ou se deciden cambiar ou senón pode incluso ampliar a suspensión ou poden ou poder retirarla, pasar cinco meses, creo que era Pero bueno, en todo caso, digo, a ver como evolucione isto Porque porque como vaya para adelante podemos, en Galicia seguramente tamén Podemos acabar estando todas as tamén pagando euro grupo receta Vale, para non pagar o grupo receta, o que hai que facer? Primero, tener unha receta, logo levar un DNI e unha fotocopia e a tarxeta sanitaria Eh, o, tamén é importante lembrar que, farmacéutica que non o farmacéutico o farmacéutica que non estamos actuando contra eles, senón que estamos en desacordo ca a súa función recadatoria forzosa digamos, eles non, tampouco son culpables entón o que tens que facer é dicirle que non vas pagar eh, tenxe que dar un formulario que cubres eh, ese momento, xa tens un certificado de insumisión, entre conquillas e <coughs> Eh, a todo isto ten che que dar, ten checar o fármaco ou o farmacético, non se pode negar, porque senón un estar cometendo un, unha denegación de asistencia que pode ser chegarse un delito. Vale? A partir de aí pasamos a ser devedores da das comunidade da comunidade de todo o bueno, mundo, no caso de Madrid, Cataluña e eh, que non chegue aquí, convertíndonos en devedores que poden iniciar un procedemento administrativo de, de liquidación liquidación arrecadación de tasas de apremios eh, procedimento tributario como cando dun pagas impostos. Claro, os procedimentos prevén un recargo eh, Sobre a cantidade que che demandan O recargo do 20% O euro por receta Un euro Ván che reclamar un euro vinte Por final non, non, non creo que vaya para adiante En todo caso eh, As leis de résime financeiro e orzamentario Tanto estatal como as autonómicas Todas teñen unha pequena clase Un artigo no que venga a decir como que se vamos a iniciar un procedemento no que ao final o que reclamamos pois non é máis custoso co resultado que se busca non, se, se solo en fotocopias do expediente vou gastar máis dun euro o vinte non iniciar un procedemento a reclamar que o Bien Outro caso do sector da sanidade que está relacionado ca sección de conxencia Por exemplo, neste no estado español está regulada a sección de anticoncepto, creo que na na lei do aborto de 2010, creo que sí regula que moitos bueno, médicos pois pues, que por motivos de conciencia non queran practicar unha interrupción voluntaria na gravidez. Pues creo que caise en sí regular. O problema do, do, do que vou falar agora o tema está no de real decreto lei 16/2012 de medidas urgentes para garantir a sustentabilidade do sistema nacional de saúde e mellorar a calidad e a seguridade das súas prestacións So non me xa, metemelo E o decreto cando o goberno de Rajoy que retira a taxa sanitaria por motivos de nacionalidade e diferentes casos Pois vale, pois hai colectivos de médicos que se so organizaron e, e so que se queren e están desobedecendo este decreto-lei no, no sentido de desobediencia civil máis clásico E eh, eh, da mesma forma eles argumentan Que da mesma forma que cando un médico Por motivos de conciencia eh, Negase a practicar un aborto Por exemplo, é eh, como un dereito de non facer Tenho o dereito a non facer este aborto Pois eles argumentan que Tenho un dereito de facer Que é o dereito a atender A persoas que o necesiten E na que non ten transeta sanitaria Están sentando todos os casos basándose no dereitos de asistencia sanitaria do da Constitución Española, del artigo 43, incluso están presentando documentos aos seus superiores no que justifican justifican o incumprimento do do da norma, digo vostede. Non, están atendendo persoas que non teñen tarjeta e da norma e están negando dereitos de asistencia a esas colectivos. Vale. si, eh son traballadores públicos e eh, existen os procedimentos sancionadores eh, poden llevar un expediente disciplinario e eh, eh, posiblemente ellos abran entón eles o que queren chegar ata os tribunais para, para se o, o que un tribunal pues, diga que si teñen dereito a, a obsetar desa lei eh, e atender a persoas sin ta seta. pero mentres son desobedientes como dixen o decreto de lei e eh, as consecuencias son o inicio o procedimento disciplinario hai unha lei non? lei 55 2003 do estatuto marco do pessoal do personal estatutario dos servizos de saúde supletoriamente aplicaría o estatuto básico do empregado público que é a lei básica para todos os empregados públicos do Estado pois vale eh, estes colectivos de médicos a súa defensa principal é que atender a persoas en tarxeta sanitaria non está tipificado como sanción nos nos sancionador sancionadores. Baseándose no principio de tipicidade, que é un principio do dereito penal no que aí va, como era, sin pena non hai unha pena sin lei, En fin, son principios O delito penal é moi legalista eh, que non, non pode ser acusado de algo que no momento de cometerse non fora delito Ten que estar todo tipificado, regulado Pois os procedimentos sancionadores, inda que están regulados por reglamentos Pois tamén teñen que estar tipificados todos os, as infraccións e as sancións Pois a súa principal alegación é esa Que, que non, non regulan os, os procedimentos sancionadores Non regulan que atender en horario laborable nun centro de saúde pública a persoa con tarjeta sanitaria Se é xa infracción Vale, esto é certo, pero O artigo 72 do, da lei que vos bordice un estatuto mágodo personal Dice unas cuantas cousas eh, Se hai aquí algún empregado público debería saberlo De Leo, artigo 72 As faltas disciplinarias poden ser graves, moi graves, leves Son faltas moi graves O notorio incumplimento das súas funcións O das normas reguladores do funcionamento dos servizos A desobediencia notoria e manifesta as ordes ou de un superior directo, inmediato e imediato, emitidas por este no exercicio da súa función. Esas faltas moi graves bueno, son un montón de faltas de mulher, leo, as máis relacionadas con este caso. Logo, faltas graves, a falta de obediencia debida aos superiores, a grave desconsideración por superiores, compañeros, subordinados ou usuarios, o incumprimento das súas funcións ou das normas reguladoras do funcionamiento dos servicios, cada non prostitúe falta moi grave. Incluso hai leves en corrección co superiores, compañeros, subordinados ou usuarios Bien E o artigo seguinte, o artigo 73 E o que regula as sancións Que tela As faltas serán correcidas coas seguintes sancións Separación do servicio Direta no caso de moi graves Traslado forzoso con cambio a localidades En dereito a indemnización e con prohibición temporal De participar en procedimentos de movilidade Para reincorporarse á localidade de procedencia menos no caso de infraccións moi graves Suspensión de funcións Cando esta sanción se impoña por faltas moi graves Non poderá superar os seis anos Ni será inferior aos dous anos Se se impoñera por faltas graves Non superará os dous anos se a, se a suspensión non supera os seis meses O interesado non perderá o seu destino Traslado, forzo Otra, outra falta. Sanción, digo. Traslado forzoso a outra institución Ou centros en cambio a localidade Con prohibición temporal ata un máximo de dous anos de participar en procedimentos de movilidade para reincorporase ao centro de procedencia e así máis bueno, que quero dicir con isto? que no caso de que un suí non xes dé ou xes, xes, xes diga que si teñen eh, dereito a sección de conciencia de seguir atendendo a, a persona sin tarxeta as accións que lle poden caer son, son brutas No sector da educación é eh, similar Porque os, digamos, bueno, os empregados públicos, a Administración Civil, de Educación, a Sanidade Os procedimentos disciplinarios e os sancionadores son todos casi iguales En que cada un teña o seu regulamento son todos os traballadores públicos en, en, Por exemplo, hai unha plataforma que fala abertamente de non iniciar o curso 2013-2014 na universidade directamente están dicindo plataforma por desobediencia civil non iniciamos o curso en contra da lei VER e demais pero bueno un silencio a veces vale en fin vou pasar a outro sector tamén moi de moda nos medios de comunicación que é a vivenda na que hai diferentes formas de desobedecer a unha lei. E, por exemplo, un que moi similar porque son os funcionarios que se negan a participar no levantamento dunha casa. E, son funcionarios públicos que a resposta legal vai ser similar, procedemento disciplinario, canción. O nomeo porque porque hubo un colectivo de os sí, colectivo os, os funcionarios dos soldados de primeira instancia de Barcelona. Fizeron un escrito Hicieron un consunto pero presentaban de manera individual, no que cada uno de pedían dios los superiores, o no sé si era, pues, Odeca, o de Cananto, o de Barcelona, no sé, pedían y estar exentos de participar en mil de lanzamiento de viviendas, mientras no se garantice previamente o realoso los habitantes, también por motivos de conciencia. Tengo escrito no que argumentaban, pues, que creían que tenían derecho a aceptar, en este sentido, esa, esa, esa norma, porque por motivos de, de conciencia pues non, non podían ver que unha persoa quedara tirada na calle pero bueno, o segundo caso incluso se nomeou pola mañan son paralizar un desafiuzamento que vemos a menudo todos os días nos medios de comunicación eh, un bo exemplo de como bueno, a través de, de, de oporse a certas normas ser cambiar unha lei, bueno, non se consigue de todo, pero están, eu creo que se están dando pequenos pasos en ese punto concreto. Eh, e dentro dun par de anos, non sei cando, pero a dación en pago vaise a regularse sí ou si. Sí. Eu creo que si. Sí. Pero bueno, vou explicar en que consiste. Para que se produza un desafiamento, un desafizamento, unha palabra que decir que hai unha persoa hipotecada, que neso de pagar, que Normalmente deis parar porque non pode parar, non? porque non quede eh, Supostamente hubo negociación co banco Negociación de hipoteca, ou bueno, solicitando ya dación pago posiblemente eh, As negociacións nunca se pechan, pero o banco contesta ou non contesta Chega xa a vía judicial eh, Finalmente o subado decreta unha hora de data para proceder ao desafiizamento Como ahora era data se con bastante relación, pois A primeira vez, digamos, que se produce un desafixamento doado entre comillas, para Se se consigue organizar colectivamente, pois ali vai a... como se chama? A comisión judicial que a integran un secretario judicial un procurador do banco e a veces vai unha patrulla policial a veces, a primeira vez falo vale. Entón, pois, un grupo de personas, pacíficamente, diante da casa que se nega a moverse pois, O secretario judicial non, non está capacitado para, para, para utilizar a forza física O que vai facer é suspender o levantamento de vivenda volver a seu e informar o suizo decretar outro día ou outra hora Claro, unha segunda vez, homen, sempre suele haber un marxe, a veces de meses Pero hai casos nos que os 20 días xa Marcaban, nese día marcaban data para os 20 días Entón, organizalo, publicitalo que che veñan moita máis policía Pois, pues, né, xa máis complicado Entón, chegamos ao terceiro caso Que pode ser que se non conxi, conseguiches evitar o desaloxo Ou unha segunda vez no Pois queda a opción da ocupación directamente da vivenda Ocupar unha vivenda E importante que non este habitada se era pois, a túa, pois ocupas ou cando ocupacións colectivas de edificios abandonados, pois a poder ser que non estea habitada, porque que estrendo que, que non estea habitada, porque senón o delito que estás a cometer xa é de maior gravidade, pena de prisión Palabras os maiores. Ocupar unha vivenda que era túa ou ou unha que estea abandonada, digo, estás cometendo un delito de usurpación, que se dixe e vou volo ler porque muy moi gracioso artigo 245 el que ocupe o que ocupe sen a utilización de vida a un imóvel vivenda ou edificio a que non constituan morada ou se mantivesen eles contra a votada do seu titular, será castigado que apene multa de tres a seis meses A pena non digamos que pequena sabe que se, se eh, está habitado, estás cometendo un delito de mayor gravedad, de mayor pena, allanamiento de morada, eh la eh, cosa ponse muito máis chunga. Vale. Eh, cerrando ya casi lo eh, que fijo último, eh, que me gana 1300 pen. Cuánto? 48. Por pois eso no ámbito no dos tributos impostos, pois tamén hai unha plataforma, varias que non están dicindo non pagar impostos sino que están dicindo que somos os, os sectores fiscales perdón, os setores fiscales os gastos militares do Estado, entón o que fane na declaración de renda eh, facer unha deducción do, dos, que se entende por os gastos, os gastos do Estado en gastos militares destinalo ese, esa pasta a proxectos sociais o... como se fai? hai que facer a declaración da de renda e na apartado de deducción marcas unha cantidad. Eh? hai diferentes fórmulas diferentes consellos hai un que, por exemplo é, ao final é simbólico por 84 euros en enuncia polos 84 países eh, empobrecidos pola débeda externa Outra fórmula pode ser Dividir o gasto militar total do Estado Entre a pobación eh, O que resulta por habitante Digamos, o gasto militar por habitante No 2013 fueron 588 con 10 Bastante <risas> Pero bueno É algo simbólico Realmente ao final eh, Despois de obsetar esta cantidade Pode pasar dúas cousas O que facenda non se enter perfecto ou que detecte o erro na declaración e che comunique enviando unha declaración complementaria se era positiva eh, proponera que pagamos máis e se era negativa comunicará que nos pertence menos cartas a devolver a partir de aquí a súa proposta de reposición o que podes facere presentar un recurso de reposición ante o mesmo órgano que non vai gañar <risa> podes reclamar facer unha reclamación económica administrativa entre o Tribunal Económico Administrativo Territorial, creo que se dice que tampouco nos vai dar a razón entón podrias presentar un recurso pola vía judicial, recurso contencioso administrativo entre o Tribunal Superior de Justiza, a la Comunidade Autónoma Que pasa? Que facenda, en función dos prazos se non pagamos, pode meternos recargos o antes falábamos 20% no euro pero aquí xa non me un euro o pode incluso chegar a imponer sancións tributarias Por lo tanto, non vou dar consellos, pero se queremos unsetar gastos militares e facenda de petaugoerro, non me metería porque ao final non compensa tentar agotar estas vías, porque os gastos dun proceso son cada vez máis caros eh que vai ser máis pasta que gastemos que a cantidad de setar ao final. Si hai unha sentencia verdad, do, do Tribunal de Justiz, Tribunal Superior de Xustiza de Catalunha a favor de un sector, pero non, non lle recoñecía a obxección de conciencia, sino que, que instaba o Tribunal Económico Administrativo de zona que lle deixara sin efecto a sanción porque non atopaba un ánimo defraudatorio, sino que pues, entendía que obxetara por, por, por, por un, facer unha obxección fiscal. Pero sin embargo non lle recoñecía o, o delito a obxección de conciencia fiscal. Cando faces esta deducción la tienes que indicar de algún la tienes que negar que estás pacto de... Claro, hai diferentes formas por exemplo non sei se coñeces o, o periódico Diagonal tiñan un periódico ten a sede en Madrid pero ahora ten tirada nacional Tiña unha campaña de obsesión fiscal na que decía, pois, en vez de dar llos cartas os está dando los anóns, que temos, un, que temos un, un periódico que molamos eh, eh facíanche unha especie de de así de, de de dedución, representaba declaración da renta na que esta pasta pois pues, destino a este fin social. Está diferentes formas. Non me acuerdo moi ben, non aos gastos militares.org ou así, non a, a web. Non me lembro ora. Está. Hai casos, eh, casos de que non facéndalo condicionada e eh, perfecto se detectan máis complicado e a idea en si sí é moi loable está ben, pero por la moña parte creo que nada máis sí, sí, sí. a modo de fin nombrar que claro, estamos falando de casos concretos non que se pretende pues, cambiar unha norma cambiar unha lei cambiar unha situación pero Empeza a ver, xa de Montepabeto, formacións políticas, non sei se a raíz do 15M ou non sei, pero xa están falando abiertamente de soberanía civil, formacións políticas con representación en Cataluña, en Galicia, en Euskadi e en máis sitios. O tema queda aí. Nada máis, Bueno, eh, tenemos son las cinco y cuarto, eh, podemos hacer a paradas menos cuarto. Así si que si queréis, pues tenemos media hora para no sé, preguntar, hablar, opinar. Vaya sí. sí. a ver. Al último paso? no Non, pois pues, si non pues, nada non entero Non entero non se corre por Si esperas que facenda non se E se trata a traducción de E trata que se ¿Sí? público depende, claro <risa> Claro, unha declaración individual Normalmente que Non se entera a non ten ese ánimo de identidade Que mostrar, ¿sí? Claro, realmente um, Dice que cantos máis esamos, melhor. Claro Pero non dice ser unha declaración igual da renda Esa era unha cousas que me decía Cando había esta confrontación entre se debe ser público ou non Entre diferentes teóricos da, da, da eso, Teóricos do dereito non? De de, para, para Definindo a sabedencia civil Unha das cousas que din algúns Que se opoñen a característica pública eh, De publicidade do, do acto e precisamente ese. cando se a publicidade do acto impide o propio acto de desobediencia civil nese caso, guía teórico pois entón non debería ser característica eh, obrigatoria a publicidade, porque iría en contra da propiedade de desobediencia civil como se dize, no principio non todos os eh, teóricos están de acordo este é un caso que claramente mostra que se das publicidade a facenda de enterarse antes, é xa... Esa con quien se valida. Les buenas, buenas. Eh, quería saber el esta reforma que ha habido eh, para considerar la resistencia masiva, en, eh, por ejemplo, la, en la inspección eh, o el cortar eh, material de defensa, pero hasta lo se ha pasado a considerarle cualenteal eh acto vandálico. ¿no? O que, o no se ha llevado a aprobar ya. ¿sí? No, no. No, no. Bueno, no, no. y ¿Cuál es la justificación legal que se le da a consejero como en una venta, acto en eh, caso, la inacción y, en otro, eh, una medida de protección física personal. ¿Cuál es la justificación legal que se utiliza para defender eso? Justificación legal que, que yo meto en un artículo, por lo no tengo otra. Pero, por lo no. ¿sí, eh, ¿sería fácilmente o no? Sí. eu penso que sí, sí. pero sí. por iso digo que de momento hai un proxecto de lei creo, non está aprobado ainda que hai falido non en Grecia non, pero en Grecia era importar tantos objetos de defensa que non sí. de, sea, de tanto gastos de defensa de visita maso das antigas que non foi equivalente a, a está aprobado xa eu que sí, era año pasado pero tampoco estou informado eu entendi que sí Y, y quería saber también si, eh, también lo mismo, en eh, lo que se pretende Marín, bueno, creo que en varias comunidades ya está aplicado, pero bueno, yo lo sé, informarme, eh, el llevar la cara oculta, eh, que pueda ser eh, un acto delictivo, llevar la oculta en, en un lugar público, eh, si no puede ser considerado como, como eh, lo que decíamos antes del DNI, eh, ¿Por qué obligarte a ti a, a identificarte, en este caso visualmente, si no hay eh, una razón de adheso para eh, considerar que puedes eh, pretender realizar un acto delictivo o ser un delito? Eh, ¿Cuál es la justificación legal que se alega para considerar que eso es delito? Y por otro lado, que vendría enraizado con esta razón de fondo, también en el caso de las gays, no? el canon digital, si la legislación española para hacerte pagar por un delito, de citar de va sometido por esa legal para obligarte a pagar un daño porque se prevea que pasa con el presidente. La gay es fácil de fáciles, por el poder que titancaí sobre el gobierno de turno. Se protege en esto constitucional la jurisdicción legal y por tanto sea facultamente el libre porque dependería de la interpretación de la ley o como no. En no caso las gay, se digo, es porque o o ordeno de turno pues, aceptou cobrar ese canon a justificación pues, no, si se recorriu en algún momento salí ou non pero seria anticonstitucional porque para Constitución non poden hacer que pagar un, por un delito sí, pero hai que recurrir que recorre claro, o problema que hace recurrir al, no no recurrir al Tribunal Constitucional non me tan fácil eu non podo recorrer a Tribunal Constitucional só no caso de de lesión de un delito fundamental podes intentar argumentar que se si lesionaron un delito fundamental diciendo que igual vas a ser un futuro delincuente porque vas a descargar feliz No, claro, no, no, no es tan fácil En el de la claro. dominación por la dominación O que te digo ahí, sí, delito, delito de momento creo que no es ¿Qué pasa? Que si te vas con la cara tapada estás llegando un motivo más que suficiente o, o poli de turno para que te guíe a DNI Porque pues, falamos porque que presuponer que el hecho de taparse la cara Que podría ser perfectamente anunciado como moda Si, si, si Es equivalente a que das ministro, que nos Claro, digo che porque, porque, feo, porque, porque Como era o, o, ar, o artigo que decía No se explica as súas De indagación ou prevención Un policía se eche mira que a cara tapada Automáticamente vai Por prevención E indagar Que neles, datos Claro, refirme a iso que este artigo de alle é un, pues, un poder bastante amplio en ese sentido eh? se si tira cara tapada eh? se vas por la calle bueno, pero en manifestación así, se le vas capucha o máis fácil de eh? que, que sea o so primeiro non se identifica la reforma de ello que queren é es que se sa delito se sa delito en cualquier espacio público llevar la cara tapada non é unha manifestación no, no sé e adiante que son sobres de lenguaje no hay que ser tampoco tan sencillo ahora ahora se puede asistir a las la ley no existe en un no hay que tener que en el final ni la prescripción lo único por no se conocerá por saber la matificación directa que puede hacer no puede ser tan sencillo para Dios no puede ser que más matemáticas pero pero se debe estar a ser así puede decir que la en la lengua ni con Depende de que sesas, de onde hai peleses, en que momento, pois pues, se está sacando de, de policía que hai un risco delictivo ¿no? un día te cachea, outro non, un día te, te... outro non, pues, sabe veras, pues, entende? Entón, de, desde o momento que estamos tido con palabras, repito, todo é es estirado, hai vientos máis ou menos laxos, pero para unha banda unha enxerga, entón se pode Preguntamente un, un pouco de tema que preguntar Se si existe a expresión de expediencia civil E se si, como tal aparece en algún código Se é expediente, En España, situación... non Na legislación española no, non hai unha definición A desobediencia civil é isto Non, xa che digo Hai máis sentencias para a primeira, porque non era Por eso que pero non a definía Logo hai teóricos do dereito Que intentan Definila Pero claro, como é Como sempre estás aí, unha ilegalidade Digamos Definida Lo que fala ahora é que se A partir a causa Que nos guste Loitas contra unha norma Ou un estado de cousas Sobre ou... unha emoción que ser, cambiais Non pode ser algo puntual Se nos o espírito, o teo ártico Claro Claro, non no pago impostos porque non teño pastas Que dan, non Dá. Hmm. Pero, pero despois que puedas comunicar con ese vereiro, entimeiron o okay. nome e no sistema de esa. caso vai depender do, do Suiz que lleve o teu caso. O so, Suiz si si no no está considerado por escrito, por escrito. Si bueno, aí aí dí ti, pero bueno, hai como procedimentos legais para que cando hai sentenzas a, a favor de determinada cousa, eh, iso pues eh, crea pues, precedente. precedente entón iso xa ten unha validez eh, legal digamos, para que outro suiz, en outro caso se apoye en esa dada de sentenza, ou non para tela en conta, etc. etc. ¿no? Pero como tal, non existe eu por iso preguntaba antes, así medio provocativamente, se existía o dereito á resistencia, cando falaba o concepto este de resistencia nas monarquías absolutas no século XVI, precisamente porque, porque o dereito leo directamente o artigo artigo 21, del derecho a la resistencia todos tienen el derecho a resistir cualquier orden que ofenda a sus derechos, libertades y garantías, y a repeler por la fuerza cualquier agresión cuando no sea posible recurrir a la autoridad pública Este é o artigo 21 da Constituição Portuguesa. Está na Constitución Portuguesa, eh, en la Constitución Portuguesa eh, na española non. Já o sea, este mesmo artigo, non? E, eh, por tanto, como tal non existe. Eh, o que eu facía é traer a parte da da teoría, teoría de, de filósofos do dereito casi todos, que é o que nace, digamos, con este con con este home, con esta obra, ala por século XIX, pero que hoxe en día eh traballase moito, eh? e sobre todo nesta actualidade, que Digamos que as consecuencias máis directas foron, es, pues, Luther King, Gandhi, son os dous así super seguidores, digamos, de toro que aplicaron esa resistencia pasiva, no? e, despois morre e hoxe en día está, está a voltada. No? E si sí que existe xur, xurídicamente no sentido de que de que a teñen en conta ás veces. Pero non está reflexado como un dereito nin quen ten o dereito a desobedecer digamos que vas non é que nin estás obligado a darlles datos ao traballador da caixa de momento nada no. Están trabajando en un matricionario. Un paro yo digo que no se pagar. No, no una montón pagar. Ah, eh, eh, están obligados, a ver, ponen la toda matrípra, modelo del coche y tal. El Ayuntamiento una foto, no pasa sí, no, nada, sí. porque usted estuviera tomando, Pero que no pones esa carta blanca. Claro, que ven que sacando una foto, claro. Y sí. ni siquiera es que uno foto porque yo delito. Para Eh eh te faltaba clases de tráfico para tele. Ilha, que filmo, non é un sinal de tráfico, eh, no, bueno, si, de é un sinal de tráfico, pero realmente o que argumentaban era que, que te estaba saltando un semáforo, pero o semáforo non é un semáforo, é unha luz verde e roja, pero ese non é un semáforo. Entonces, tampouco te está saltando un semáforo. Vou logo no a filtrar aquilo que, que tedes camiños de de e traballo para ali. Estar... A ah, falar do carneliter, é que fala do... do no, o outro no. o outro pouparando, eu disei se iban a a reine <risos> <risos> Incluso había, bueno, pues, os de abogados que dicían que, que, que se te reteñen ali, que poden estar acontecendo unha detención ilegal. Si, sí. o si, sea, igual que algun secularas, que son exclusivos que moi moitos. Vale, logo, pois pues, a concesionaria pode che reclamar Pero por la vía civil, una reclamación de cantidad, el resultado es urbano, que fulandito de tal me debe 3,55. Puedo de fácil, pero no sé si compensará. ¿Pero en qué tipo de asociación? Claro, pero aclaro está en se, se va a iniciar ese procedimiento o no. no. Realmente se... Sí o procedimento civil comeza cun acto de conciliación nas partes para intentar evitar o proceso civil apena a conciliación, pues bueno, les pagas os 355, xa, xa non hai costas procesales pero non, non sei que advertes en Cataluña que era a que estaba perdendo pasta continuamente a cousa que aí, non vai non ha habido casos de infracción administrativa, sanción cero, e de as demandas que os aíba de momento dicíamos creo hmm. que é unha moción práctica que é unha por aí por internet falan de que na xidificación se tipo de cima o a xidificación, o alegar que non a leva xidiva é xo non é unha falta senón que xe te van á oficina ou comisaría e eh, realizan vale, un pouco es o proceso por eso o que... Sí, que o ya no contesto, porque, sí, si, o problema é non contesto, non estés porque se estás non a manifestación ou iso, aunque falábamos manifestacións, quedadas, reunións pois xa poden interpretar que estás tramando algo falando, claro pero non pola rúa se, se va sin identificación non vale, aparte non vale DNI, eh, calquera identificación o sea, pasaporte ou carnet de conducir e eh, dices non, non a teño pois, polo que sea consideras que tens unha, castra, unha causa justificada para non ter que identificarte entonces el pode dicirte, bueno, pois, acompáñame a comisaría para verificálo de outra maneira tal. pero iso non, non, aí non pasa nada, digamos por exemplo, dou do problemas de, de cando estamos pois, manifestándonos que o que ICM estamos manifestando a favor do Estado que si no... claro eh, eh, a cuestión... é a cuestión que é un pouco polo tema da legalidade, non? O sea, desobediencia que en un principio todas as teorías van... dirigidas a considerar que, no fondo, é unha cuestión de unha cuestión moral que, no fondo, queres justificar, pois, pues, a ordre de cousas que hai, o sistema tal como funciona pero agora están empezando a entregar al modelo de seguridad social eh con prácticas anti-sistema, digamos. O sea, que hay un límite que empieza a ser, pues, o sea, que a un poco el concepto de, de que no es simplemente que entra una norma, sino que ante, ante el mercado, ante por eso, se lo va a estar legalizado de ese de dispositivo Vale, o sea, é igual que este gran caixón que non, o sea, hai un malmango. Eh, si, sí, en principio, pois pues, eh que dicir que non está na definición, por lo tanto, sería outra cousa. Ben é certo que podemos facer a outra lectura Todo se trata de interpretación E todo estamos, como a sempre, metidos no linguaxe A outra lectura e a, e a de, bueno, non é que esteamos fora de desobediencia Senón que estamos a sufrir un cambio no concepto Unha transformación Está a mudar cara este outro senso que ti apuntabas Podemos dicilo así, se queres En calquera caso, os teóricos do dereito actuais non os recoñecerían como tal Precisamente porque a aceptación do sistema é a base Porque a intención é mellorarlo, non é tirarlo abaixo Se entende, os teóricos entenden, entenden a desobedecia civil como algo que se ven non está reflexiado en todas, eh, digamos, aspectos legais como constitucións, pois, pues, acorde por exemplo na Constitución portuguesa si sí está a Constitución española non está depende o caso, non? pero, eh, tanto nunha como na outra eh, a desobediencia civil se entendería como aquilo que ten un P dentro é un pe fora, non un pe dentro do legal, por iso si se usa as veces e o propio aparato da xustiza o recoñece as veces nas súas sentenzas e ten outro pe fora. E digamos que funciona como linde, funciona como un límite da propia legalidade. Non? ese límite é tanto para ben como para mal non? podes chegar ate aquí, non podes pasar pero se a propia legalidade vulnera o seu propio límite nós podemos, con ese pedentro e ese pe fora da desobediencia nos, me refiro a, a ciudadanía eh, impor un novo límite non? non dicir, este límite non podes pasar de aquí non podes pasar é eh, como, eh, como unha chave que vale para, as, para os dous lados non? por iso a desobediencia civil tamén se entende como o concepto que protexe en realidade a xustiza non o concepto que a ataca, porque é aquel concepto que está a proteger os cidadáns e a justiza dos cidadáns e cando pensan os cidadáns que a justiza ali nun punto en concreto se, se trabuca pues pois vai até ali, e di que hai que corrixilo evidentemente se pensáramos que a xustiza está perfectamente feita por aqueles que a fixeron Pues todo esto no tenía sentido. Pero claro, pensar eso sería negar negar a historia misma, sería un contrasentido. Una estupidez, en realidad. Bueno, un tema que se mencionó en los dos pero también existe una desobediencia civil que va en contra de los derechos. Un caso, como me que se dedica a ¿no? los derechos de los derechos Otro caso, los políticos que se negaban a, a celebrar el patrimonio homosexual. Otros casos, grandes empresas que se niegan a pagar impuestos. Entonces... Sin sí, previsto sobre es el fraude fiscal. ¿vale? El fraude fiscal, pero hasta cierto punto... Sí, sí, pero sí. podemos considerar que el fraude fiscal se convirtió en su desobediante civil cuando han sacado la ley de blanquear a posteriori. Entonces, hay un aprovechamiento dentro de tipo de estrategias tamén por outro lado dentro recorte de derechos da de sociedade Iso por suposto, pero que se hai que dicere que unha cousa é non pagar impostos por un motivo económico polo tanto non estás dentro da definición que traballábamos aquí outra cousa é non casar, por exemplo a un matrimonio homosexual por motivos éticos aí si sí estarías dentro Porque a fundamentación ten que ser ético-moral O caso, por exemplo, que tipos das empresas que evaden impostos Non estaría dentro da desobediencia civil Sería fraude fiscal, simplemente O outro, si sí sería desobediencia Pero No caso do matrimonio, é desobediencia ao seu poder concreto Non é ao poder estatal Realmente un recorte sí, Un caso de como Un caso de obxección de conciencia dos últimos 20 anos, pois pues, chegou a aparecer nunha lei, na do 2010 a lei do aborto, pois pues, recolle que os médicos por motivos de conciencia poderán negarse a realizar unha interrupción voluntario de embarazo y En este sentido, hai algún tipo de que hai elaborado torno a este outro método que recorta derechos a sociedade en base a obxeccións morales Eh... A ver, eh, nin, eh, creo que hai un, un erro de perspectiva na, se me permites na túa exposición Non se trata de que isto sexe unha ferramenta para ir na dirección adecuada que todos coñecemos calé Isto é unha ferramenta, dimos teóricos para elaborar as direccións Non quere decir que xa sabemos calé a boa calé o mundo perfecto que queremos llegar só hai que ir por aí e facelo Non, claro, isto por repetir a miña expresión de antes é tamén é un pouco en fin, fora do lógico non? evidentemente non sabemos cal é a dirección correcta e sobre todo nunha época na que a diferenza o veremos mañá con outro discurso vai ser a característica primordial quer dizer, ti que eres Eh, casar homosexuais, eu non eh, Bueno, e hai que ver por que cada un Polo nun suposto acordo, en nun consenso Que segundo alguns nunca se che chegará Segundo outros Si pode ocorrir, etc Pero é unha ferramenta para traballar Para, para mellorar o sistema Iso non quere dicir que mellorar o sistema Sexa casar homosexuais Ou non casalos Non, da igual non? Entende? Xo que quere dicir que posibilita o cambio É dicir que elimina a cerración o peche del claro, sistema. Realmente es una herramienta de raíz ultraliberal, que parte de la libertad del individuo frente al Estado. Eh, eso, es, uh, eso es como nace, nace exactamente en ese contexto. Pero por aplicación parece un pa partido de sus puestos liberales, siempre, porque se va a ser morales de un individuo o un grupo de individuos. Uh -huh. Bueno, eh, que tampouco hai acordo niso eh? quer dicir, el eh, diría pois o pai diría que por suposto dende a individualidade como lemos o principios teóricos así, pois eminentes e máis respetados e respetables pois algúns din que a, a maioría Ten que estar de acordo a, a malloría da sociedade Outros din que non fai, falla que se a malloría senón un grupo Outros que a opinión moral dun pode ser superior á do resto E non ten por porqué meter en acordos demais Quero dicir, son problemas abertos que hai que traballar Non está, por sorte, diría eu, non está o camiño feito O camiño hai que facelo, e isto solo é só unha ferramenta eh, que sirve en algún caso para mellorar supostamente o sistema jurídico, o sistema legal, o Estado, etc, etc dicir, non aporta carga teórica intrínsecamente ao concepto Non trae posición política o concepto, para nada Posición política virá na fundamentación ético-moral que te lle otorgues a tú acción Bueno, pues se non hai máis preguntas, podemos parar aí, así facemos un descanso, son menos 20, a 6 empezamos co coa última charla, creo que Frank quere dicir algo. <risa> Firma este problema. <risa>